بسم الله الرحمن الرحيم فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ فَكَفَرُوا بِرَسُولِ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوَّلَيْهِ صَبْيَانَ دَتَوْحِيد كيوہ او دو مسه او بیان در رثت کیوا در در انداز هغه بالو ترازون د جوابونو پانداز اندازو ل سر را هغ دا او کو چې په سا ک چرته بلی پرشتي راولم يکایل نومه ومانلیو تاغي جواب شو چې جبريل سره دښمني دار الله سره دښمني دار دوی می تیراز هغه کوي د دوی می تیراز دا, دا, دا. کو کتوب بیان نو کی د سليمان بم او سليمان عليه السلام نعوذ بالله جادوګرو او ته هم جادو, کرے. خوی سانی جادو کری چې په خوې نو د دواړو یارانی نتا سودوال شي نو جادوګری ماکینه تیراس په سندو او دا رستنی فراز شې دا په ملګری باندې ده نو مخ کې دا لاس سناد ختم او سره دا لغوساو ۱۲ دا لاس په غوسې چې ملګریو باندې د لې فراز کی چې ملګریو در جدا کی تا مو ته دا بیان کړی د تیميا ابن قایم رحمهم الله نو آغا خدا دا دا جواب چی دا چی او خو داسې داچی وو مطب هم دغه شانې جواب چې کوي نه دپت سفای دا به نوای چېیا غ داسې دا چې خوځه نیم دا نه چې په ملګری ګنورواړه چېیا دا غ دغهشانې خوزهه نیم نه د ملګریصففای که داستا د ځان س دا او ملگری وانی و سر اعتراس کی ملگری شوی نبیاج دان لخفی پخفل پتبرو آلی نقران کریم دا آغی جواب کی سلیمان علیہ السلام سحر ندے کڑے سحر چی دینو آغا شیطانانو کڑے و کوفر آغی کڑے ہو سلیمان علیہ السلام دا سحر توڑ د پان راغ لے ہو آغا چی کمدنو دا وله او سااه اغ نه به او ما تلو شیانین او روانغه سر به سچ لست بهشیطانو په زمانه د سشااه د سلیمانې سلام کې ګوره به و کې طریبان ووي داوا اتیفرې مخکې نبزه فریق منله نه وټولې تاسیکر کوو یعنی مولیانو دا الله کتاب څه کو پري خوړو نو چې دا الله کتاب پري خوډل نو په صفه روان شو نو وتابعو ماتتلو شياطين سينديره مه الله تعالی ذکر کوي وای مولانو لا الله ربول عزت چې د دین خدمت کوي په صحیح طریقه سره نو الله ربول عزت والا غایبانه رزق ور کوي ده توم دا فتنه لگی چه دا مال اللہ دا کم زینه را کئی ده نز نور سنه کئی خود د دین چه صحیح خدمت کئی نبس رزق والا اللہ رب بلیزت ورکی چه هر کرا ده ده دین خدمت پریدی و ده خود تیار یادتو مزدوری د که اول نشی او غایبانه مدد سشی بنشی نده وی وست پاس کومه دې تعويذونو تکینی او کوډو منترو تکینی وتابه ما تتلوش شهادتې په بنشوي دا زما خبرنيني د سیندې رحمه الله خبرره اگر ابا دا ویلې چې د قرآنی کریم خدمت او د الله د دین صحیح خدمت فری دی. دی. کی فریوی مبياتي کمزونو خوځي وته فقطار اولاړي او پلان کیږي چې کاری سره وراوته وي او پلان کیږي چې استاد یې سره شوي راوته دې زما کې نه برکت لیږو دا وای چې کمننو راوته او پلانکیزه کې نه پلانکیزه کې څوک بیا لاړ شي زنانه لړ شي نو کور ترار شي دا پسې دوره خول <سؤال> سپین سپینل سنو کار نه بیا دا خبره کین واسه دا ټول خبرې دي کار وکاله یو خبره کوي کار وکاله خبره کوي فال وای چې کمننو ته جاړو استاد جی راوته کې لوید پلانکیزه استاد جی راوته دې ملی استاد جی راوته دې کاله بل ځای راوته دې راوته دي زده علی گیای قال ذا بخير القرون کې د سوقو کوي چې یو په صحابي یا یو تابعی یا یو تړپا دې د تاویزونو دوکان کړی دا د سوقو دوکان ډاکټرای پیدا کې د نور څه پیدا کې خو د تاویزونو دوکان چا کړولا چې تاویزونو سره ناشتي او اخر یو ته په قطار باندې ګلاړي او دا خلک چې کوم راځي او په کلا نمبر بي لیلي لارجن په کلا بللې او سوق بل ځای سوق دا جنونو خلق راوزی او دا خدای او بسروانی دا هم بي پیسو د مانني دين نه خورايو بي دين دومره خورايته سواي اما دين نه خورايته خلکو لا محله کې چم کې دعوت ورکی پیغام کې وای سپلان کېږي د قران درس کېږي او شابه نارام تولو دا نوې او چې استاد خبرې وای خورې تاول تاسې جوړه جوړه کیږي پتا جوړي چا چې کیڑی دی وای پلان کېږي چې استاد د تاسې خپل پوئېږي ا په لري تو وګراندی کې کړي سم ځای کې لري کوم ځای کې لري اوبل ورته کوم ځای کې لري کا وې او کا نه خوري زوال همت لههما کانا دای بي بي سوده ما دي بیا نو یو د ري وسته به ما ستلو شياتين نو کله په يوسف په موبایلم چوپونه کې دا به چمشته خراب موبایل به کې چوپونه یې لوي کې شهره او دي او توک دا ولي د قران خدمت کې پری دی دین خدمت پری دی مواز بیا دغه وسي نو واه تابو ماتتلو شه ا روان شوې پاور څه په څه چلوستل و شه تانا نو په بادشاہه د سلیمان کې فما قبر سليمان او انکار نو کړه سليمان عليه السلام او نو کړه او پشه کوفر کړو او کوفر سو يعلمون الناس السر چه خدای به خل جادو جادو قوت الکفر دے بعد یو علمون الناس السر خود می خلقو د جادو او ما ام زلال المرکین درې می اعتراض زاغي جواب توایب لنا غیر الله ناجیز ذات دالانه لاوان نور خلق کرام ذات کل ناجیزی حالانکه و جادو باندې فرشته راغل وی جادو اسماني علم نه فریشتو راوله او وای کی په هر جادو کې د غیر الله بل نه ني نو معلومي کی دا چې الله نه نور خلک رامدد کول دا چې کمونو جایز دي زکه جادو کې د الله نه علاوه بل چا بل نه او هغه فرشتو راوله فرشتو به دا جادو کوو نو فرشتو چې به جادو کوو نو کې وایي بل چا ترا مدد شویل نو دا شذال الله رب ال عزت نه بل چا تا راه مدد شویل سدي جائز دي جواب ومان ذلال الملكين بباب ال ارو تو ماروت دو معنی اغه ټولایا مشکل لګنې معنی دي پکې خو سره دو معنی راستان کیه بنیاد کو فکر وا تا یو مطلب فرشتي اوراغلی دي نورشتو چا جادو کوله فارشتو فرشتي نه راغلي ني او چ گمنه اغي چا تا جادو کوله دی فرشتي اورشتنه نو فارشتو خبره نه ده دا پاغه وخت کې یو دوه پانډتانو جو شو او په خلکو کې داسې مشهور دي تا به سمې دا ځنی پیر لوی بیمانه د لیوزي او په خلکو کې دا چې مشهورې کڅوایې دې نه داري سما زاري نو نه بووی دې څه په ماوند له اعلی نو په خلکو کې چې کمنو دا مشهورو دا وو پانډتان دوه غړ غړ چې کمنو پانډتان پیرانو غړ غړ بیمانه ټګانو ها سو تاګانو دا یو ټګنوم هاروت او د بل ټګنوم سو باروت لکه یو ټګنوم دی ایم ایوب او د بل ټګنوم دی جوهر علی باغی جان محمد ترقدی په دیوالو کامل نجومی ایم ایوب او کامل نجومی جوهر علی باغی پار نیر نه هوتی مردان داده کم دینو یو یو ټاغو او بل بل ټاغو د یو ټاغ نو ما هاروته دبل نو مسو بارو خلکو کې دا څه قارېدل کتابه وی سمې سری قارې ستې وی دری چې وا چال الله نیو ورکول از بلکل پختو کې وای دری م چې چال الله نیو ورکول مورید کې ده به څه کوي نو اغلب اول پزان باندې یقین خو پخاو خو, خو پزان ولې یقین پخاو اوکو نهک را نهکه کولو موک د خدای به نه دا مونږ په کمګان کې دا لکه ده په دی دا گان ک خته کې چې دا کوپ مونږ ل جزدهکی لکه ن سوري نه چې نار غواړي اوې واړن شویتهغل در ک سړی خدای ته کور د داخلدن له مگان د کوه مونږ لک چېخوا چټ نو دوی به چې دا مونږ ل په ګان کې چې د ه چې کمرو ځان په گان کې سکي خته کوې په انسان کو بنیت تے چ.. سو را منکان دمرا راجی چی سو مره منکان دمرا راجی آئی باتو ای نجی نا المونگ دو وضا چه خام خاا خیا دار دار دار دار دار دار دورخوا با ما نسکی را کئی نز دار دم باراللہ کئی دار داری جازا خوا براللہ خام خا خا خی را کئی آئی باتو ای مکاو الگا کل کل غره دار کارو نکی و بیارو آئی چه استادی ایجازه خانوا کل کل کا رو نکی ب یارو ستایې دی با خبره دا به زما په خوږه لپاره کیتا پیژادکه و फरक نه نه دا به وې زمونږ نه خو بیا ګورې کا پر کې کی نه کنه هاي بالکل باندې تاسو امتحان وې که زمون یو خبره غلط تو یا زمونږ درخواسته و نه کی کارو نه کیه اره ته به ګورې کا پر کې کی نه نه چې خو به پوخ کو خو به پوخ کو فزاندې ولاه کیم څه کو جوړ کو بیا به وته کو شورو کو نو دی وته دا دره می تو په غاجادو دکاو اته کم باندې خزه او قاونڅه کیږي جدا کیږي چې غلیسترین چې کومنره جادو ده نو هغه غلیسترین جادو به ترسه کاو معنی ته وګورئ او مان ذلال الملکين او روان شو په غاجادو پسې څو ورکړې شو او دوه دو ملکين بو ټاګانولا مالکين دره و ملائکین زګه چې خلکو کې په فرشتو سو مشهورن زګه قرآن فرشتي ذکر کړي په نو شوی کنه دو پاکه تګ بيدین لوګو مې فرښتہ صفت مشهور نبی ایبراهيم الله مان ټوله دا دو پاکه تګ بيدین لوګو مې فرښتہ صفت مشهور په بد وړو خیرتون او عمل لارې ملائکین او ملائکین علل ملائکین 파غا ګوتاګانو باندې اغه چ ورکړې شو اځوټاګان او تا په بابيل خار کې چي اورټګ هارو تو بل سو مارو تو اودې باندې خاو کې چاټ جاذو تر دې پوري څه خوي په حق پرل نو ورته ویل چې موږ ورځ میخيو نو م کافر کې غا زمنګ نا زمنګ نا وګوره کافر کې کی نا اعتماد و چتاي دا ټول خبره جمعکه موږ ورن د نه فلا تک پرمانه دا مون لوګ یو چې غندوم زکړې سم کافر کې دا غند مزدا کو یا نه فنتن مونږ چې کمو عمیر خونو کو یو غلطو وخیږي یا چې کمو زمونه دورخصزونه کېثرونه کې نو ته به وګوره زمونږ نه احتادو چتایئ نه فلا تا فور زمونږ نه کافر کېږي تامونونه منو همما د کو به دې خلکو د د زورټاګامهغ جا جوی را اوستلا په د سره به می دښ او د سړي کې په د ماه ما نه بول خوږه نه یعنی داړو د پرشتو خبرې زه تاسو نه ځان جوړ کړی چې پرشتو را پرشتي نه وې تاګان خلکو تاسو پرشتو لکه چې سړی وې ځانګی ده ما په پیر پرسه پخدایې کینو کولی ته له کولې وښتو کولی سار هغه چې کوم نو کاپارت تاسو د پرودو ستای ست څومره ځلانه راواده تب وته دې پیر نو وې په دې په نه شوې وړې دغه جاندې داونو خلک په اصل مشهور دا شوه د کوشو چې داګری پیرانی او سمې پړستی وي اپا کې ناغه تاګانو پندتان دا یو معنا سو مطلب فرشتې دې کمندنو الله راو لګلې دې مطلب په تقدیر تسلیم زګ پرشتې راغلې نو د سلیمان علیه السلام په دور کې د جادو او د معجزه فرق خلکو ته معلومې ده چې سی او معجزه سی شکل د دوړو یو شاته دو وو الله رسول سليمان السلام د ملګرتیا د دو دوه فرشتي راوې غلی چې دای رسول ملگرتیا ملګرتیا نو چوکونو کې و بیانونه کوي خلکو ته وایي چې دال تینو داسي جادو یو چې دال تینو داسي معجزه نو فرشتي ورآلي نو پارا څو مثال وو مثال چې بوځي فاروق هغه به وی ګور چې کله چې څنګه نو داسې چلوشي داسې داسې کله می وایې چې جنت دلال تو رب الله تعالو قدرت کمال او دا چې ګنرو عبدالخادر خلای بزرگو خدای رسولو خلای بزرگو خدای درېبو بزرگو خدای سرور و او ریارانو شي او دې په کم کمکارو شې نو دې ته جادو او چې کله داسې نیوي او بس پیغمبروید که بسم الله الرحمن الرحیم او او داشیو شی نو داردی نو دا خلال دوسی ارامیانو دیباوید چه پری که پریخصو بیدیو داشی داسې داشی کوئی نداردی جادو دی کوئی لیکا او او دوام پا درس کی چه گونه دو کسم پنه خرچی گی یاو پنه دا آقا چه کب درنو اپروش چکیا؟ یا صغیق شیر اگر او ثغیق که چه واچی کلتی کېلسي چې کمره وو پونه دا را کېلسي او بل چې تم پونه دا په غېباني لیکلي ټوپک مارکا نو پلانکي ګرګا دکان کې په یو تار کې ځوړندې دي ګورې اځنه دې ګورې یو سره لچيو ټوپک مارکرا والی او بو کې واځې ګورې ډب ډېره وي چې د مونږه کانو د وایدا او ربل چې زمو ځاټه کم دنو کېلسي ځاټه کم دنو صحیح او 24 کې یې اورښت او هغه مزه نو بوله ولارسی په مرتبه او تاسو په درګي وېچټو په مرکزانه لاواله اوسه ما ویلی دي په دې په اونه ویلو دي نو, نو داتې کم ده دا نو اوس دا بیان نه غلطه फायदा ورسول دې کې د فرښتو څخه نو فرښتو ورې چې داتې و چې جادوې مخيبه ته نه او دا کوپر دی مخيبه ته دا کوپر دی څه کو نه لري کومه جادو می ته څه کو راو نو دا هغه دا غیب بیان نه وسکو ځا کو مدای انتہا سو رما انزل المرقن او هغه څو ورکل شو روان شو باغ سبسي څو شو دو فرشتولا په بابل خار کې تیارو تو ماروته دی و اتنه نو خبرو الیسو پجادوبانه دمرا پوری غنا حتا یقولا تردی پوری چه پننه کی به ویل پمنا کاولو د جادو کی مون وره راغلی یوه عاضاب د جادوو ګورو دپه فلا تک فور نهمه کافر کېګ په د کولو د جادوو فامونونه منو هممانو صی بس د کوو می همما د بایان د دی بیان ددي د بیان نهې لهسه کوو د کو دغه طرریخه چې ما کوم وله په دی مع هم پوشويی درېمه بوکم ګ م نو دا مطلب درې مطلب چه ملکین فرشتی دي او میم در ما نافیه دی فرشتی راغلی دي خود جادوی نده کرد جادوی رد لراغلی راغلی خود به جادو پویده لی دیخ انو دوی با یادون کول زای بده چه جادو مکوی جادو مکوی خلکا خدا تلک دم رز دیانو چنین فرشتو در زده بیده جادوگورو نتزده که جادو نتزد کو تو گروه و ما هم زلال الملکین و نو ورکل ایسوی اجازه دو فرشتو لاراب بابل خار کی معنی دی وما با مانزل الالملکین بالکل نو ورکل ایسوی دو فرشتو اجازه کو بابل خار کی چار تو مارو تو وما علمانی او دای وای چا تجاذونو خو بلکې الټا حتا تر دې پوره یقولا شو به ویل په منا د جادو کی انما نحن فتنه مغیو عذاب د پار د جادوګرو فلا تکفر نکا کرکیګا پس د کولو د جادو مونونه ن د کو به خلکو د د د واړو د نرو جادو ګروونهمونونه من همما من ض د هما منهیرې هما نو د کو به د خلکو د د د د نرو جادو ګرونا ماهه جادو یو فر خوونه به ب مري یواده و چې دا را اوستلا پهې سره په من د پهې دخواون کې پماوم بظوار به پومیاند تړيو له خدای څخه پماوم بظوار نبیه مینا هادر دای جديد په راوړو چې د دنیا د امتحان ځای دی دنیا رسې ځای دی امتحان کبه دې دنیا کې په صحیح کلمات او کې اثر و او په غلطو کې سنوي اثر نه ویني د امتحان دا کولار بولې امتحان میدان نه یو سره بچ کمنو صحیح کلمات کله کلو او غو باثر وونکی او چې غلط ووینس وو کی اثر وو کی کلماتې خو متر کی بدن سکی اثر کی هموند بانيان د الله یو نه مون بس ته هی الفاظ وو یو غلط پنو وایو اگر که صحیح الفاظ وکلا کلسون کی اثرونه کی هموند اثر برناندی هموند چا بنیان یو د الله بنیان د دنیا دا نه په جادو کې وو مسر الله شولره د پاره د توچی چ ګوري چې لا خلک جادو لري کې صحیح چیز نشته الله انتهار په خپل کو باندې کې امام بزرګي نبی مناهد عامده زرور کوم کې په جادو سره یې چاته مگر په حق په اجازه د الله دا د الله اذن تکو نه دي و یا تعلمونه ما يضرهم او ځان پر ګانځ ذکر کوي لکه چې دا هغه د فرشتونا صحیح سيز نه زکاو لکه مناسبه په لکه چې هغه خلق په خوانو د فرشتونا غستې سيز نه زکاو او هغه د بیان نه ولا غلطه پایده وکوله ارسل الله او اوسنيم د کښانتي يها لکه څنګه چې هغه خلق د فرشتو هغه تعلیم نه زکاو او د جادوګورو تعلیم څخه زکاو نویه تعالونه اوصنو هم قانون داې مزار د تعالونه د اوصنو هم قانون دا چې د ضرری شي دکي او د فسی نه د کوي لاړ کالهبانې ایمان را وړه دی فقرړالله ضرشي دک د فسی تعالونه او دی دک دا اوستنیوره مزارري ده ای تال لونه او دک ده چې ضرره وورېدي ل خولا ولا هم پایده ولا نه ور الله ووي لهقد لیمو قسم دی چې دی خلکو س پته ده دا او سنیدي دی تخصه ده پته دهلهشتهه او چا چې خوښکه دا ضرره ریلمناګې دا تعلیمې خوک کو پهې په سر روان شوي دي او سکولونه او کالج دی چې کمو ډکړي دي ما له و پخرې من خلاصو نه دره په آخرت کې سهخ د سواب که ضما قبل دی که زما روړ دی مسلمان دی ته چې څوک skul دې دا غدا یقین نه کنه چې اخرت کې مال دې څه ثواب وو نو خپل خضر ونه کړو که دې skulو سٹار دې که skul طالب دې کار څه دې نو خپل څه د بار نه کوي اخرت د بار نه کی دې څه د بارای کوي دنیا د بارا ویلی ګل ایک عزتمن پیټه ما څه عزتمن د اخرت را زمیدار دې ګندنه د پټی کیټلا او د حبله د پکی دې لاندې څه کې نور په هرې مکه واه کځاله ځکې نو بس لکه کده توت پاړه د پټما خو پاړه او د انګلیش پاڼې کې کپراکته راڅوینو هو صرف د پکیو دنور خو د انګلیش په پاڼو سره دنیا کې او تما خوب پاڼو سره سره ټي دنیا کې ټي نور کوم پراکته صرف د دنیا لپاره نه عبادت ته نه علم نه په عبادت او او علم او لم نو بیا د کوبر خطر سوچ کوا لگ دا چه کمدنو دو دنیا فن دنیا دا لور رمبیوی بز ویگتا زان لفو دن مپریدا دن مپریدا دن لو گوار که دن را واخلا دن د هر سناولا نیو گنا من چه کمدنو پا بند طرف پانی سریو او بیادی بانی چه کمدنو فخرونو هم کیگی او لویلوی چه کمدنو ڈگرو بانی خرق چه کمدنو زان دیر برا برای او دا تعلیم مولا ta chane manay we diligor ustad sabara chane manay da ta tikam na we ada school madrasa ta alef ada madrasa ustad aro ta az ki do kare lakari wa la qad zalimu man ishtarahu malahu fil akhirati min khilaf je di school ya nazal mustaqil islafa kardan mustaqil da سکول ta mul خله کده ته دین نه صرف دنیا به وای او دا چې کنده صرف د دنیا د بار نه فقر ده نه څه او نه چې کنده نو تاسو ته نظريه جوړيږي کنازریه به جوړی نه د الهاق ته له جوړی دا چې کوم بشتي کنا بشتي دا به یا د قران درس کناستی یا به ته څیر روزي او چې له تبلیغات سره نه شي وي ګینې نو لګا موه هغه ټول مال یې دې پر نظريه جوړې دوړ کواله په یوټی پر پرټول څه شي تنه خو دې اوراو او یا دې کومنه د نور ته نظر ته یا دې شمټیا نظر ته جوړي اعمال د دل نظریا نه جوړي اور ان د غنصاب د شریعت ته نصاب تعلیم ده د څیز دړیا نصاب تعلیم خلق د شاوله الله رحم الله ان ذکی ثاني نصاب تعلیم کوم نه خو بیا دې پر پر پون فته یا دې کومنه په دغه پورې په بسر پورې نه فته لامن استراهو بالا و من خلاقو چا چېوا د لاه خوښې کهدار دريشي نو د دلارا په آخرت ک مبراهخ ولاله سمان شروبیان پهساوم بس دغا چېدي پ خاص پر خپل داونه ځانې پې ګاړه ک د انګریز غلاې کپې لو کانلامون ارمان چې دی پوه دی مخکې ويله ت علیموخص کېږي پوهږي اوس ارمان چې پوه دی نا پوې بهڅ پوه چې سړی پ عمل نه کوې مړه نو کو پوهږي خولهکه د لا عمله نه کوي اوس بس راګردي ته نه نه قلو انهم امنوا واتقوا او کدی ایمان راوړلې امنو او سې سبب ناش وکنه امنو ایمان راوړلې پر استال د نبی عليه صلوات و سلام محمد رسول الله باندې راوړلې ایمان واتقوا او ځان بچ کولې د اتران ابو جبريل د اتران ابو سليمان او د اتران پہاړو کو ماروت او ځان بچ کولې د اتران د پیغمبرنا لا مسوبۃ من الله خیر مخامخه بدلاد ترپه لو كان يا معلوم ارمان کی کویلن نو یا ایو الذین امنو سرورم اعتراض خدای جواب یا ایو الذین امنو لا تقولوا عنا سرورم اعتراض تمونګه صحیح الفاظونه منیکای مونږ له پلان کی پیج اجازه راکړی وا چی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للهایا مونږ له ګمنو پلان کی پیرسه وظیفه راکړی وا شان خیر من الله او انت خیره من الله او څنګه چې کمنه د هغه رمنې کوي چې دا وزې پی او دا ناروا جواب شرکی دونه او شرکی تعویذونه تل کوي شرکی مو کوي کنه نبی رسول ته صحابه دونه پېښل نو نبی رسول ځنی ټیکړه لو ځنی غلطه تل چې کوم شرکیو وې دا لري کوي او کوم سېو نوې دا کوي اي مندارو دا کو نوراینا مو تاسو د بیادهی ټې ش ک ټ را نه هغهور کې د بیاده او د ش کې ټک او را نه دوواه خ کې دی دوواهټ کې دی ل کار دا چې ټ لکه یوستړی یو باې یوستګ معزورې او بل ورته وي چې خدای دله دواړهستکې به رابر کاه صحیح شو که نه خدای دله دوړهستر کې څکه را برابر کا دا نه لري خدای سره دا بلوم کاڼه کی او یادار چې خدای له لاسه دا کاڼه سکی سم یو چې چشمو والی او غته دی خدای له چشمو نخلاص کا نه دوماخه ته کېنه لري چې خدای له چشمو نخلاص ته چړون شي د چشمو نخلاص شي او یا خپل د چشمو نخلاص کا لاله نظر پک چې چشمو شي نو زنه ته کې دوماخه لري را عناسته ټکيو دوماخه د رانا دا معوم وه چې را نه زمونږ له خیالو ساته دا لکو پس پی پس پی درس لکو مزه کوپی پې شويدي چې ګړې لږیاک ماته چې وایي که نه پ غبرتهنا نو داسې کمم نه نو را نه زمونږ له خیال سا ته مونږه مییانې وو لګونته ک سامي په پهپې پسې خبرې کوه را نه زې خبره کوزې خبره کومون په یو ل پوهو را نه عامطور سب کوونو کې درس کې طالبان ستاته دا خبره کوي س د خبروندي چیزو من خیال کھاتا لکن دکی په دمو آئے آفتان سبکو آئے گران مو آئے وی خوشت آفتان نیور رائنا مانا دادا زیمد رائنا مانا پیدا کی سکولیان و تا سوئنگ ہوئی نت سوئنگ پر کدا پیدا کی رائنن وچی رائنن لیکن وکا مقلا و سمانا شو سانتی شوکنا او یا سلک عین لحظور ورکو رائنن وز منگن اگه بانا یا وزمنګ ډډبا څو راکله تمان شو چې زمنګ نه ګبا نه معنا شونې شریک شو چې وزمنګ ډډبا کدا معنا شوه د بیا د بیا د بیا د بایفو راینا وکم اقلا د معنا د بیا د بښ کو او راینا فکلی معنا زمنګ له لحاظ وساته یو مخې صحیح او بل مخې ته غلط و دوه مخه ټکې و نو يهوديان اوه وب کوشش د دوه خبرو کو یهو ده مسلمانان و مجلس دیر ده عدبو عدب پکاری قرآن میش پلس که چه ادب نو ادب پکاری عدب ضروری شده به عدبت ایلم نه نشیب کیه نو صحابه و دیر عدب ناکو که انه علا رؤوسی نتویو دستی بناستو چه تابوی چگینی پسرونوی مرغای ناستید دستی متوجه بناستو ویخ پناستو نو دده یهو ده ایا یوهودو دا میشنو چې صحابه به ادب دی خپل به ادب وي نو خلک کوئی کنا په کونډه وای چې زه کونډه څاري یو مړو خپاتې نگی ویچز جو ورګرې دمکلی کې وککا خدای دوو بخي هغه وای چې زو جو ورګرې د خلق خوځ جو ورګري کی. کی. کی نو یوهوديان چې او نو یوهوديان خپل به ادبونه هغه وای چې خدای لري مسلمانانو خوځ به ادب کی خدای رسول شي به ادب کی نو دای به کول نو ندال چېږيږي خورولو چې دې کېم دا به دې وسشي راشي دوی دې په مسلمانانو کې له شرک د خورولو کوشش کا ندال ته کېږي خوراو چې وځم منږه بهانا چې نبی عليه السلام مرشي نو په جوان کو سره ویل چې چې من خیال ساته خو د مرګ راستو چې داته کې وی نو په جوان نو ویل چې خیال ساتون کې ما نو مونږ ګومپالته مرګ نه ویلې چې یا رسول الله ما دادو نو پات ماګنا وبا د شيرق پروري او چاڅ د دې د سشي جوړ شي نو قران ثبت بندي وکړه چونکه قران دایمي قانونو هميشه لپاره نو قران شيرط او بيدبيته چې د شيرط او د بيدبای لارې باندې کړی دی نو لارو لپاره چې ټکی سم وایي لا تقولو راینا دومر ټکی لا تقولو راینا وځبل څه کېره درآینه او اپ کا مطلب دی انزور نام انزور نام او راینه ترآینه معنی ګټاډه کول چې زمونږ له خیال ساته پدغه خبره کوو نو انزور د څه مطلب نه انزور نام له خیال ساته موږ ته بس نو راینه کی د بیا د بای او انزور نام کی نو راینه موای انزور او خورا وډک څخه پړکته را نه به قول اننظرور نه او چې ګورمونږ نظر د سر کو شیرې چې بس و فارشي نظر سرکې لاړې نو نظر هم شو او س مارو په غوربانې خبر اوئ د بیا بیا مستاجې که نه یو ووت خو بیادهلو ناغې بهبي تووج نو هغې به بیا به مونته بیا و ته پغمبر به تنګ او بیا ووا ته تنګه و وس ما او په غوربانې خبره اوئ چې بیا بیاویلو تعاجته ناراد ی وسمعو کایلا تحتاجو ال الاستعاده چبيه بیا یوی تهجتر وسمعو او من اذا خبر اور کا غی علیم او دبار د کافرانو د عذاب درته انکه چې پیغمبر ته داسې د بیا د خبره کینو کافر دي او د بدی باندې حق پر دړدې نو د الله څخه او دړدې کافر کرام چې رحمه الله تعالی علیه ولل او د پاره د نا قدرو ده بیا د مجلس علمی عذاب علیم عذاب دردون کې د شغله حرماندې لم چې د مجلس تلم د قران د مجلس کې سو بدبي کوي هغه ته الله علم نصیب ما او الذین ا وښه پورته او تشتا یخذ کافر لګیاني او ستانه قران اخلي د بیا د به طریقې سره ستانه قران اخلي پتاي قران سود نه له خبر در چې قران نه نو نهخلي نه انګليش په ذريعه د قران څخه کوه واهسته كن ما اولذین کفروا من الکتاب بلکل نه غواړي دوستانه دوستانه غني خوخه نه غني ا کسان چنکار کړي د کتاب والو نه ولل مشرکین او مشرکان دا چې نازل کړي شي پتا خیر زخيره طرف درسته حلوي خير قران نه کنه والا اڑئی او خاصکی په خپل میه ربانه رسول چې را دیوکی تاسو کله دیوځه را واستری څوک دبنځه نه څه دپاره ته قران دپاره اند الله خپل رحمت نه خپلینی ني ني نو کافر خو نو وړي چې قران مجلس کې شي جوړ شي او قران دې چې ګندنه په مسلمانانو کې خور شي خدا خو الله څوک دی را څوک دبنځه نه قران را ویلی والله یتسبر رحمتي مایشا او الله خاصکی په خپل میه ربانه چې خو شي والوالا وذوالفضل العظیم الله له فضل لوی دا الله فضل لري یو دي پلاس کنه دے کافر پلاس کنه دے داوا الله مسلمانانو له ورکی مان سب مینایته په نیمځه اعتراض قوداږي جواب پنه سب باندې نیمځه یو خبره دیننی نو کله دا او دا موای کله وای تراینه لری کی خبره دا اول و راینا ویل کېدو اوس وای مخی بری تکم دنو بیتو المقدس تا مخید بیتو اللہ تا مخید تو کپره خبره ٹنگ نیو لڑ کپیو خبره کله منبر ایمان لیو جواب زده اللہ بنده ام زده کپلی خوخی بنده ما ته چه غسته وی نزاغ خبره کوم ما ننساق من آیتنا ننسا آغا چلرکو منگا دیو آیاتنا منسوخی کو آننسا یا رستوی کد عملنا چی آیات یی خلک عملی سکو ختم کو یا 90 آیات تھے آیات د سره لار ختم شول بالکل آیات ختم شو او نن سهها چې د عمل نه سکو لری کو آیات یې په عمل نه لری کو نن سب اشاره شي منسوخ التلاوت او حکم دواړو تا او نث او عبارت شي صرف نسخو حکم تا ما نن سب مینه ایتن ا حج لو کومنګ ریوايات نا اونن صحه يا ديمانه اونن صحه يا حج کومنګ دل رستانه چې بالکل نه څکو ایرکو اګه زنه يا تونو نبي عليه السلام الله ورکو د هيچ ضرورت ختم شونه الله بالکل چت او وقت طور خبر واي نه کی دایمي قانون د لپاره خبره نه ونو بس غات نبي خپل او چکل ایر شتنه نبي ساي ابن مسعود وي سوره طلاق دوم رولک د او اوس لک پات دي اوز دور و قوضی اولس کا دول سیاتو ننیس او مخ که دمرا غٹو چه دو صورت نیسا عمرو نانوٹسو شو صحابانو ماللہ ارکی نبی علیہ السلام نامیر شیعو ننات بخیر منها راوڑمون غرد دینا فاجر کی آجری دیری او مثلها یاداغین وشانت فاجر کی خو حکم کی آسانی قولو کسی آجری عمری خو قولو کسی شي آسان شي نوکلری کولو کې فائدې راستاسوده فائدې ده پاري عالم تعلم عین پوېږي ته چ یقینا الله پاري او ضد قدرت والا عین پوېږي یقینا الله را اختیار د اسمانو نو د سموکو د سموکو د اسمانو اختیار ولدي او د پچي پر لیمټ یې تیار ولا نشته دا و چې د سمکه اسمانه باري نو چې تاکوینی امور غلدی نو تشریعیه غلنه چاله را اغله دا پکتریه کې کوم ځای لرلاله چې اوس پک اکثریت بنګله سره جوړي قانون جوړي عالم تعالم ان الله لا اله الا هو ملک السماوات او سېنات پچ بل ځای نه آنه وایيږي چې کینه الله اغله دي اختیارونه اختیارات د عثمان رضمه کي آنه وایي صاحب سره د الله نه الاو څوک دوه مومنانو تا ويښا ګوري کافر یهودی بیا ادب لګیارې اپا تاسو کې بیا ادبای ګوږی خوړی نو څنګه ته د غیر نه شې متاثر شې او تواي چې دا څنګه شاندې چل مونږ لهون په کار دی ام تریدونا ان تاسو رسوله سولګم آیا تاسو راځه کوی چې تبو شنو کې د خپل پیرامبرنا لکه چې سوال کړی شه د موسی السلام په خوا و ميه بدل کو کوفر په او هغه چې وابل د ایمان کې څاڅه واغ وس کوفر وباننه ایمان کیما نه پرې خود کوفر وا معلومه شو چې د بیا دبا سوالونه کوفر دي فقط د پیغمبر باندې د بی‌ادبۍ د توهین سوالونه کینې توهین د پیغمبر شو کوفر فقط الله سوا استویل یقینا خطا رده زمين دلاره نه بالکل د سم دلاره نه خطا شو وا د کثیر من الكتاب بیا تيقظ دېدار شه مسلمانانه د د بی‌ادبۍ دا او اور شیرګرا خبري خلکو کې خوري د دې د پارځتای کافیر کی تاسو کې کافیر کې نو په دین کلاک شوهم وعده کوي موږ نه ال کتاب دوست غني ډیر د ال کتابونه پهغه غني ډیر د کتابونه لهونه لو يردونکم اول فتاسو اول اول د دې تاسو لپاره پس ایمان او استاذونه کافرانو چې تاسو کافیر کی حاصله منا ال یوسفیم دو وجود کې نه چې هغه د دې نه ذا یعنی دی ذاتی طور تاسو سره صدا کینه د دشمنی را چې تاسو مسلمانان زمونږ نه غواړ وسو رالل او زمونږ نه تشو بهستر شون کینه نه نترام من بعد ما تبینهم الان فرض دینا چکارا شو دی تا حق او تفخار شو دی فاعو واسفو فاعو نلری کی مین رید دلونہ تکافر مین رید دلونہ تکا لریکا آداو په دې لړکی کې چې دا بحث شکل دښمنۍ بقاې داغه د لباس دشمنی بقاې داغه د کلچر او د تہذیب دښمنۍ بقاې فاح له ریګې مینالې د ترنا واسفه عامه فاړه وېداینا حاتات ردی پوره شراوي الله عليه الصلاه وراو شي تاسو بوعلې شي یا سي الله به امره ان الله على كل شین قدير يقين الله لري فاروق روانه و صلا دایتي راjuna جوابونه چکیږي نوکلکل سره بازار شي کی شي چې دا چې صاحب تاسو ته ویل ما مګ چې ته ډېر په غلطه یې نو چې دا یو د یو تر بده را کوم بیره وری بل بل تر بده ته کوم بیره او دا یې فرازونه دي جوابونه دي واقعي مصلا زان کلک تا يقوز دغه امور مسلمه الله د توجه کوه چې کلک نو دا یې تسکیه نه پرف انقلاب تر سره تسکیه نه ذکر کړي چې زړه پاکه امور مسلمه کلک شعبو دیم باندې او په دې باندې کلکې چې مونږ کای او زکاتونه ورкай په دیم باندې خرچ کای او الله به سږي کلکې باقی مسالات واسطه کا پابندي کوي زمان زو ورکی زکات فما تقدمو لئنفسکم اواث لګي د خلو ځانمو لپاره د خیر نه نو ته د دوه اند الله او مون می دلر الله سره ان الله غاتامر نو بسیر یقین الله پاره هیڅ کوئی تاسو موږ کوم زورو نا ذکر که یهودو تا او بیا مسلمانانو تا بیداری چه گور خبردار دا گمراحکولو یو تری قدام دا چه دی با ویزای پروپیکنڈ دی کهی چه منگ با جنت سا جاره زمان. دا داوی داوی چه کندنو پا مسلمانانو که کلا کلا کمزوری سکی پیدا که چو براغوی چه جنت سا زمان من دا دا دی زمانگ دی نو منگ اتا چلو کو دا آسی چه کندنو دی تر چه خلوی دازی دی تر چه باروز وقاو نیت کولال جاننا اوای دی چېبلکل بدن نه چې جنتته مګراهو ک چې ی ود یاط پرنګې تیل کامان هم داې تضررو غ تیل کاقا به هم ضر دي اوای راړی دیل بالا خبره د جنت په ی کې نه دی جنت په نصرانیت کې نه دی د جنت قانون دی من اصل مجه وولله د جنت قانون دی, قانون دی چې چا مکمل ځان تابعدار کړو دا الله پهلارسي الله تعالی کړیو او الله په قانون صحیح طریقې سره سو روانو نیووب کې اخلاص او بل پکې صداوا نو دیو کامیابیږي مان مانا وجهو لله اا سوچ خالص کی ځان خپل یعنی دین خپل صرف الله لرا یعنی الله په قانون چلےږي او دیوی صاحبدار پیغمبر او هو محسنون او دیوی تابیدار دی پیغمبر یاوه هوا محسنون دیوی دی اخلاس والا چې دین را غستی الله د پاریس کری را غستی دانا چې خفل و مفادو لیس کری ندل را مزدوری دادا پنی دراب دادا باندی و لا خوفون علیم ولا لا ام یعظنون او نبا یرا دی باندی او نبا دی غمو کی ایس با فیمنی لا خوفون علیم و لا ام یعظنون فقالت لی یهود و لیسطن نصار علاشه نابل شه داخلق بجانات تلرشی شه داسې سره دالم داسې خبرې کوي نو مخ کې کارونه ولا ذکر کول ځنه کارو مې داسې وو چاغې د بی وو او،, او سه اقوال ذکر کوي زورونه په با قولونو باندې ځنه خبرې داسې دي چا د بی ادبې دي او وايي يهوديان یعنی خپل کې یو بل سره داسې تا باندې تاسو يهودي خپل کې سدي یو بل سره موشتو غره باندې اختلاف دي یو يهوديان نری فرانمیان په دین باندې او وايي فرانیان لري يهوديان په دین باندې او د وی کتاب د لکه علم خبره ده د نړۍ خبره ده عالم له دا کار په کاری لګه ده د دې قسم کې چې یو بل په سیل کې دي په هغه یو دونه کتاب او حال والدارې سلولی دی کتاب دا کارنګ ویلوه کسانو جن په یدل پښان ده وینا ده حسن دین زموندے او محمد علی السلام او داغ ملګری دین باندې نی نی په الله وی دا خلامیان خبرې دا مولانا دا ډېری چې دا دا وته چې زمونه صدا بیانو په شانتی کار کوي دا زذ سکولو لپاره ښه خبره ده دا کرانګی ویلوه کسانو چې نو په دل کو شان دی ونا دی په الله یا کوم به نو الله په سلوکی پمیا سړی کې پر د قیامت فیصله وونه نوم کړي دا پونې څوک منی نه او اخرت کې ਵਿਚار نه بغیر ځمانه لونه نو زه کوي چې خپل مبینم یومل قیامت پی ماکان فی یختلفون تاسو کې دې په اختلاف کوو فامنازلوا مما مم مرامساجد الله زورنا مانعين تدجوماتنا چار کړه ته د جذبات او مسله بیانه صحیح کړه شپږ د جذبات او څه بیانه مسله بیانه او دې ستر ازونو څه کوي جوابونه کوي نو خود به خلک مجبور کیږي او صاحب د جمعات څه کوي خو به چې دا وګوره دا وګوره په بل پلان راغی او لګیار او داتل کوي داتل کوي چې څنګه په ها کا مسله بیانه امر بالمعروف نهی منع کر کوي نو صاحب د جمعات نه استلی یقیني دي چې د جمعات نوم لري څه او باسي نو الله را یې کو ته هم زورونه ورکي او دا چکم یستلی شوې دي راغې ته یو تعلیم ورکې او تسلی ورکې چې یاد وساته کامیابیستا را روانه ده كنرې د جمعه تنو شړلې جمعه د در باندې بند او روانه کړه مدرسې دل روانه کړه اس خبره مکو په خپل مساله کړه را روان وو کامیابی ستاره کامیابی اپ کی قدم چومې پوان ظلم مم م نام صاد دل سوق تل وی ز عالم په منا کوونکو کې دار تعالی چې مرکی خلق د جماعتونو د الله نه واه خلق چې جرنده واچې نه دوم ليزالم شو زدا خو غلي مینا یذكر فی اسمه و ثا فی غرا بدل ته ذکراوړو بدل استعمال آی یذكر فی اسمه د جماعتونو نه باندې و دا مطلب چې آی یذكر فی اسمه دا چې تاسو ګرې چې نوم د الله مساله توحید مساله توحید باندې پابندی لګی ای یو اس کرفی اسمه اے ایں یتلا فيه کتابه چې دا الله دې کتاب درس ته کې اپړې شي سورته نور ور سره یو کا ای یو اس کرفی اسمه دا چې یاد ذکرې شي به دې کې نند درس نو قران درسوب کې وینه کیږي لکه حدیث کے راضی نبی رسول الله ویدا چې وقت براشي چې مساجد و ما میرا وی خراب من الهدى جمعه تو نبی یبالي خود هدایت نه بشاړي هدایت ته هدلل قران ہدایت دے کراں نووب کی دا قران درسی نووب کی دا قران بیانی وصافی خرابها او کوشش بکی په شړولو د جماعت کې چلا جماعت شړډ کی جماعت شړډ کی وصافی او کوشش بکی په شړکو له جماعت کې اولای کما کان لهم داخل شری نو موناسب دی لرا چې دنه شه د نه مناسب دی لرا چې دنه شری جمعه ته مگر یزمنګستانه مسلمان له زور اور کا دمر بیکاره شوی چې خلق راضی او تعال جمعه باندې کئ بی دینه خلق راضی او تعال جمعه باندې کئ او تعال الله دې دین باندې کئ تعال خو غیرت پکاره او پکاره چې جمعه کواله راته چې څنګه کتا و ته تاکي دمر بی غیرت دیاله اولایکا دا خلق شي نو مناسب دی لار اچ دانشه دانشه دی جمعه ته تا لري ځون کیستا سنا چې موږ سربانو د تاسو نه دوش کی دي یا دې له تاسو دومره کمزوری شوې او تاسو کې دومره په دین باندې غیرت نشته رې یا اولایکا ما کانلهم اي نو مناسب دی لار اچ دانشه ملي مناسب دل راه چې د نوې جمعه کنو ته ماګل یی دونکو ساتونه کنه روان وخت مسلمان ته زیری وی شړ روان وخت الله دا شړ روان دی چې دا کافر خاله راضي نو تا ته چې کمونو سره لوټکې او جمعه ته چې راضي نه ستانه بوسی کیږي یریږي او ته اوس په دِن کلاښه دایله په دنیا کې شرموللی په لو په آخرت اذاب منځم او دله په آخرت کې اذاب لوي واللہ المسرب والمغرب تسلموا ہے تا چکتہ جمعہ داواسي ملک د مولا خپلند خپل طالب فلوی بل زهور شکنا دا یو نغما فصلو گلو لالاکا نه بابا بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ دا ج کمر د دیوالو د بغلو محتاج انا دا, دا گڑھ کی غر کی د گڑھ پر سربانے کینا او داران کی پشاور میدان کی بیابان کی شوګو د پاسه تهرا لله المشرق والمغرب چې ګران باغ اچاتي چې د بغلو شي ادي لله المشرق والمغرب خاص الله له نور خاتونو پریواته هر طرف د الله دې فائنما سول لو بسم الله تو کمز ته تاسو واړو لشي او دپ کمته کې ذات د الله یعنی الله ربو دې ستوري خو الله لپاره کنه الله ارزېنه ان الله واسع علم یقینا اللہ رب الذتہ فراہ پیر اوسن کې بویا ذات ان اللہ واسع علیم یقینا اللہ رب الذتہ فراہ پیر اوسن کې a la